Postetzea. Bai, nor da? Mire, nun zeinen? Ez duzu bere alakoan hartu telefonua. Jokomunean engoen, dutxatik irten berri, zan nahi duzu? Begira, errekado bat egin behar duzu, bulegora etorri baino lehen. Bai, zer da? Poste txeti zaitez eta iritsi den pakete berria jaso, mesedez. Material berrilla da. Jo, bazen garaia, bilabete itxaron behar. Azkenean... Beno, gero arte. Bai, bai, gero arte.